Baigoriko ezkerpareta, mokurro zen larun batuntan, eta giroa ere paregabea, 2000 eta amazazpiko bertxolari txapelketa nagusiari, hasiera emaiteko baigorin iraganden saio hortan. Alaia Martin, sei bertsolarietan emazte bakarak ere saioa, zazpionta amabi pondurekin, zuzenki, sailkatu da final aurreko etarat, eta alde handia lortu du ere gainerateko bertsolariekin Bigarren eldu Zaten hain margarika, seionta berroita meka pondu direkin, Iru garen Beniatu Gartetxea, seionta agoita meka terdi. laugarren garen Ander Lizagalde, seionta agoita zazpi. Bos garen Mikel Artola, seionta ogoi pondurekin. Eta seigaren Xabi Maia Bost bosteun tal eta emezortzi pondu terdirekin. Alaia ja, Martinekin mintzatu gira biztan dena saiotik landa eta pozik agertu da egin lanaz eta segi nola ikusten duen ere nahi zandugu jakin. Bueno, e, uste oltzakide jatorrak tokatu zaizkidala, e, gure artean giro hona handu da eta ondo sentitu nahiz, bat ustean tensioa eramaten izaten dira lanak, saiatu naiztenzio tensioa egin bizkarrazionalizatzen astean zer eta nahiko eroso nahi zoltan. Tentsioa oraindik handiagoa da lehen saioa denean chapelketa nagusiari ikirera eramaten saionean? Bai, batzuetan ez dago aitzakirik, ez? Egin daiteke ondo lehenengoan, azkenekoan, bigarrenean eta bosarrenean baino niri normalean impresioa egin izan dit lehenengo horrekoa endela laburtere izan zen, eta pizkat galduta senditu nintzen egia esan, eta banion beldurra zentzu hortan sentsazio horri, baina askotan gertatzen den bezala gauza guztea bizitzan, zerbait beldurra handi ematen digunean asko prestatzen gea horri aurre egiteko eta, bueno, uste du Zehentzu hortan lehen saioa izatea, baino ez lehenengoa izateak eta, bueno, mentalizatuta etortzen lagundu dela. Asko prestatu, errandu zu, noiz hasi zira biskabat burua txapelketa hontan xartzen? Ba, burua, burua, burua, ba, urte hasi eran esango nuke. <laughs> Gero ya Bai, bai, egia esan, e, bueno, nehetzako bertxotan egitea pasioa undi bada, bizitzan gehien guztan zedan gauzetarikoa eta uste dut bat zanez da gola hitzakerik eh amatea ez borrokatu in da, eta gero lortzen dira helburuak edo espaino behitsan naienuen eraldetik eh guztia jarri eta landu eta bueno da intentsitatea ezberdinak jonaiz urdean ba herima batzuk lantzen eh prestaketa da filmeak ikuste jendearekin hitz egitea ungariak irakurtzea bizitza irakurtzea orduan, bueno saiatu naiz beintsat burua hortan izaten eta eta gaurko egunera iristen burua hemen edukitzeko moduan Zuzenki final augekoetan gainera hori ere erresako haintzina joateko eta egia da hainitzen nahiko lituzketela ulituzketela gehiago ikusi finalean aurtengo izango da, laia. Ba, hainik ere nahi nintuzke, <gülüyor> baina ba, ikusiko da, bideak esango du helmuga zeinen den eta bitartean gozatik behar dugu eta burua izan behar dugu saio bako itzan inoiz ezakigulako azkena zein den eta bertxobak goitzean e, indaiteke diztira, edo sortu daiteke e zerbait eta ustutarreta hortan jarri behar dela, eta horrek balio dula. Ezakit behar bat, kirolari bat bezala Mundial bat prestatzen denean, zua adibidez. prestau finala bat e, ba, ere mateko behar bali madan? Bueno, op, enxatu nahi du daietz, sinistu den dut. Bai ez ez da, e, eta bueno, e, iritsiko balitz, finala hundira sailkatzeko aukera hori, usteut gainera lanketa piskat bereziengon ukela, intensiadea neurtzeko ez, egun osoko saio bat ez zelako berdina arratsaldekoa, baina momentua nahiagoet burua euki final aurrekotan, zer hori da datorki dana eta bestea ikusteketa hau eta auskalo. Bazurionak behitzere eta bideon. Bai, Nile eskarri. Eta zaroaren lehenean, irunen jokatuko den final augekoetan aurketuko dugu beraz zuzenki Alaia Martin. Bigarren eldu zen aimar na nafagtaka, etxetik urbil, familia eta ondoan, bera ere pozik agertu da egin lanaz. Bai, pozik nago, bai. Ez inuen hobeto e, marraztu hau etorri aurretik, aski guztoreago naiz bersotan utzitako ale batzuekin pozik nago eta, eta baina e, itxitera, besteak entzutera eta ta gozatzera txapelketarekin. Biziki irregularra izan zira. Bertxoak irregularki honak egin dituz. Eztan ere birtuterik hundina hori, bizian nere Bizi aski irregularra bainoiz, baina ba bueno, saiatu saiatu naiz zeutzen gauza hundirik ere neukanean, ba alik eta txukunen jantztea bersoa ta ta tira aurrera ta bat utzi ta beste hartu ta, ta segi 15 bertxoak botarte arte, ta, bueno, aski ongi joanda bai. Badakit xaioa gauaintzina, ba biskatu urduri zinela, eh? Pasharitu suo aste gogor batzu entzundu danaz hala izango te da. E, bai, ez dakit erran dizun, bueno, pentsatzen e, urduritasun de daukagula aste aurreko astean eta aurreko hilabetean eta bar, baina egia erran lortu dut vuelta ematea eta lasaien haste hontan egia erran. Gortut, konektatzea nere buru ekin laseitzea eta nere buruan pixkat sinistea, nahizta sarrik ostatzen zaigun, ino. baina gustora guztora bai. Horai ez da bukatu zuretzat, eh? Puntuaz, bigarren bukatu duzu, baina beharko dira, beharko zuraino saio on bat atera? E, ikusiko, da. Ez dakit berrizkantatuko duan txapelketa honetan, ez da errana, eh? le, le, lehenetik bigarrenera puntu asko daude, eta jende asko sartzen aldatarte hortan. Baina hemen utziko banu ere firmatzeko moduan nago egindako txapelketarekin, eta aurran nion bezala inurriak, pausak, txikiak emate dituta eta eta ni inurria aiz mundu ontan, eta, eta alas egin nahi nuke izaten. Lagun asko, familia ere hemen gau? Bai, bai, bueno, etxeti gertu gaude, e, parralena bildanean, ikasle desientet horri da, ezagun bai, beti plazera da, plazak. Bultzatzen zeitu gobe egitera azken finean, maite duzon jende horri nahi diozu zerbait hona eskaini, eta beste ere bai, edo gabe baina laguntzen du. dugu. Baungi, bideon eta oberena opa dizugu? Mile esker, eskerain izu behit. Itza horai publikoari nola bizi izan duten saioa, galdegin baiti egu zonbait zuer. Ebe loriatu niz, bizkin buntzatxe mandut, eta agian beste saioak hola izan dira ere, kusiko. Epaimaiaren saileka uh, penarekin ados? Uh, dos, uh, bai, bai, bai, handez eh, fiskat uh, gora xotik ustean ninnik, eta, uh, bai, bestenez, uh, ahuntados. Aho ere, zure irakaslea, ongi kokatu baita, Aymar Karrika. Be, merezidu, eh, lan hain du hor dian, uh, ahunt bere postoa. Eta Alaia Martin, zuzenki finaler ditan edo final aurrekoetan izaitea. Hori, aski uh, argi zen, ikusten zen uh, saioan, uh, berake merezi du lekia, ez du ebatxi, ordean, uh, zorionak berari. Be, txapelketan auziko lehenbiziko saio guzia bezala, da za, zailena da, orduan, uh, dira gora berak, bertso oso onak, bertso oso onak, eta beste batzuk ba, ez, ez ari onak. Bai, diferentziak aski ikusi dira ere uh, epai maiaren uh, Sailkapenean, ba, zuk ere, olako egingo zenuen, desberdinki? Oso zaila da hori erratea, ez horiek aztertzute bertso-bertso, orduan hori oso zaila da. E, Lehenbien artean aldea oso ondia da, ondia iruditzen zait, baina da gehiago osotasunean ez du inork egin bertso es, saio kompleto bat, denek zainetuzte gatzikiak, ondiak, e, eta izan dira bertso oso politak, eta beste batzuk ba, pasatzekoak, nerustez. Bo, liek ni, zuk, xilaban, epaimai lanetan ohitura baituzu, zu, aldiuntan Euskarriko txapelketan agusia zari gira, baina lehenbizik saioa zen lolakoa atxeman duzu haue. Bo, lehenbizik gozatu egindu dela, eh, epaimaiko zarelaik egiten ez den bezala nere kasuan behintzat, beraz, ba, biziki ongi eh, atxeman dut, batez ere sartut ez egidan ematen zuen, uff, itxura, giroa, horrek jadanik eh, unkitzen hau, barneak eh, mugitzen ditu, Eta gero saioan oso maila polita, ez da behar badan momentu gorenik izan saio bati horoko reamentzat, baino saio bakoitzak izan du, ala puntxu gorenik, Eta, eta, bueno, bere gero ere puntuak islatu duten bezala, ba, sarmatu ba gaitu ere, beste zematek, beste zemai momentetan duetan bezala, ba, Laia Martine bere kanta eran eta, eta bueno, ba, kartzelan, luzitu dela ere erranen uke bai. Eta entzuleak gozatu, zu, zu gaur gozatu duzun bezala, iduritzen zait publikoak gozatu duela? ageri zuen ala ere eskuzartak, giroan. Hori da, bai, bai eskuzartak ere dira horren lekuko, ezta da? Eta, eta bai, horretxe berak, eta gero bertxo askoren errepikapenaren, ba errepikapena, ez da? Nola, ba, publikoa ere hortan e, sartzen den, eta, eta gero guztionen gibelean zer dago. Ba, azkenean, euskal hizkuntzak elkartzen gaituela, hemen ez da beste elementu sofistikaturik, ez da beste distrazio gunerik, euskara zari dira? Dotore, herrimatuz kontuak erranez e, neurtuz eta eta gu gozatuz eta txalo deneri goz antolakuta antolaketari eta bersolariei bereziki ze artea uf <laughs> 2000 amazazpiko bertxolari txapelketa nagusiko bigarren saioa elduden larun batean izango da, seguran beste sei bertsolarirekin anartean bururatuko dugu Alaia Martinek larun bateko saioan baigo egin agujarekin. Babes guzuak etxauziari, amen.